Bismillahir الله الرحمن Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ndugu zangu katika iman tunaendelea katika darasa lililopita tulianza kunitaja jina moja katika majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ambapo tulitaja ni Alimun ala Allah tabarak wa ta'ala dio jina kubwa katika majina matukufu ya Allah ambalo ni maalum ni khas linamtambulisha Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kukuta yoyote katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anasifika kwa sifa hii au amebeba jina hili ambalo ni Allah lekitajwa jina hili anajulikana mwenye kutajwa ni ule Allah tabarak wa ta'ala peke yake ambaye ndiye mwenye haki ya kuabudiwa hakuna mwingine ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno ya mwisho mwisho tulipata kufahamu katika darsa iliyopita tulizungumzia maana ya man ahsa da khala aljanna. mwenye kuyaelewa akaydhibiti tukasema maana yake mwenye kujua thamani yake akafuata athari za majina hayo lakini pia akajua siri zilizomo na akamuomba Allah jalla wala kupitia majina hayo anakuwa ametengeneza sababu ya kuingia peponi leo insha Allahu taala tuanze na kadhia nyingine je Allah Jalla wa Ala ametueleza kwamba kupitia Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba ana majina tisini na tisa Je majina haya tunayoyaona yameandikwa Asmaul Allahul Husna? Hal jaa uh, sarduha min an-Nabiy صلى الله عليه Je majina haya tunayoyafahamu tisa ya Allah yamekuja katika kinywa cha Mtume صلى الله عليه وسلم umetajwa? Ahlul wanasema yamekuja katika hadithi ambayo ni dhaifu. Hadithi aliyopokea al imamu Tirmidhi katika jami'iyak lakin arrajih wallahu a'lam annahu min 'add rawi la min kalam nabi sallallahu alayhi wa sallam hi hisabu yaktaju ni hili na hili na hili na anasema ni katika e, utamkaji au hesabu iliyotajwa na rawi wa hadith na sio katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam hadha ma dhakarahu ibn hajar al-asqalani fi fath bari sharh sahih bukhari habari hii au maneno haya ameyataja al-Imam Ibn Hajar al katika kitabu Fathul Bari Sherhe ya Sahih bukhari duguzan katika iman lakini haina maana eh, kwamba majina hati 99 tukisema Allah jalla wa ala anayo majina 99 sio maana yake kunakataa au hadithina kataa kwamba Allah hawezi kuwa na majina mengine inama takhsis likonha aktharul asma'i tadaula wa abyanaha ma'an wa nasema kwamba yametajwa haya 99 kwa sababu Ndiyo majina yamekuwa maarufu sana mashuhuri sana na watu wanamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina haya ndugu zangu katika imani uh, tunapozungumzia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala 99 na tukiwa tumeanza jina la kwanza Allah wanasema wanawazuoni kullu min illahi husna kila jina miongoni mwa majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala lahu madhaqun khas kila jina lina testi yake ya kipekee ya aina yake la yaarifuhu illa man lahaja bihi lisaanu hawezi kujua ladha ya jina hilo isipokuwa yule ambaye amelitamka kwa ulimi wake وآمن به قلبه namoyo wake ukalimini jina hilo imanan yaslubihi ila alyaqin imani ambao inampeleka kwenye yaqini bi anna Allah huwa alghani akafika pahala akawa na yaqini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye tajiri alladhi la tanfa'uhu ta'a wala tadurruhu ma'siyah Allah jalla wa ala ambae yeye taa au mnufaishi chochote Allah subhanahu wa ta'ala bimaana sisi tunapomtia Allah subhanahu wa ta'ala haimuongezee chochote katika ufalme wake wala tadurru maasiya lakini vile vile maasi yetu tukiyafanya madhambi hatumdhuru chochote Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni tajiri yamejitosha wa anna rah rahmatuhu wasi'at kulli na kwamba rehma zake Allah jalla wa ala zimekienea kila kitu wa anna al-amra mambo yote amri zote zinarudi kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kila jina miongoni mwa majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lina test yake. Tunarudi kwenye jina hili Allah. Allah Jallu Ala alamun Ala Dhati al Aliyya ni jina maalum linalomtambulisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na tukasema ndilo jina ambalo Allah la yusharikuhu fihi ahadun ashirikiani na yote subhanahu wa ta'ala katika jina hilo jina hili jami'un li kulli sifati ilkamani. allah ni jina ambalo limekusanya sifa zote za ukamilifu na utukufu dalu bi ma'na ala kulli usuli at khalis jina hili allah maana yake imebeba misingi yote ya tauhid ya kumpokesha allah subhanahu wa ta'ala jina hili la allah natakatibi al-fitra بجنا الامر الذي متجوى واستقر في ضمير الوجود كله جناحي الله سبحانه وتعالى لمتليا في اليمو وذليمو فكانت عبادته دينا دان به جميع الخلق ايكوكم وعبدوا الله جل وعلا كو صفه الله أي الخالق الرزاق المدبر الله جل وعلا ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه أجمعين صفه ikawafanya wanadamu wote wanatambua haki ya kwamba yeye ndiye wa kuabudiwe peke yake pasina kushirikishwa na mwingineyo. Ndio Allah Jalla waala katika Qur'an katika surati al-Hajj anatumbia. A'udhu billahi min shaytanir rajeem Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis-samawati wa man fil-ard? Wa ewe Muhammad, bali huoni ewe mwanadamu na kila mmoja analithibitisha na kulikubali hili anna allaha, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yasjudu lahu zinam sujudia vinamnyenyekea mamfi samawati wa mamfi al Vyote yote zilizo kwa mbinguni vinamnyenyekea Allah na vyote vilivyoko ardhini, vinamnyenyekea Allah na huu nyenyekeevu ndugu zangu katika imani taw'an wa karahan yani maumbile yanatulazimisha tuwe chini ya unyenyekevu na taw'a ya Allah subhanahu wa ta'ala yako mambo ametuambia hata wale ambao wanakataa uwepo wa metumbia, Allah lakini wanajikuta automatic wanayatimama umile. na huu ndio unyenyekevu ambao kwaa au karahan unatii unataka hutaki Takupa mfano mdogo Allah ametuumbia sisi kama wanadamu kwa sababu ni madhaifu lazima tulale nikiongegana anaweza kasema. mimi kwa kuwa sitambui uwepo wa mumba. mimi silali. siwezi kusinzia hayupo Allah jalla waala ametuumbia kwa kuwa sisi ni wanadamu ni madhaifu tunaumwa njaa tunaugua tunakufa atokee okay, kiumbe yote aseme mimi siwezi kufa mimi siwezi kuumwa njaa mimi siwezi kusinzia haya ni maumbile ambaye yanaonyesha yuko yule ambaye amekitenza nguvu kila kitu kwa hiyo tunapozungumza au Allah anapotuambia yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard vyote vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini wa shamsu wal waljibalu, wan nujumu wal jibalu wash shajari wad dawabu wa minan subhanallah viumbe hili allah jalla wa ala vina vyote na vitaja kwamba vinamsujudia vyote vilivyoko mbinguni na ardhi tazama jua mwezi nyota majabali miti wanyama wa kathirun minan na watu wengi hapa inaonyesha allah jalla wa ala ameztaja tabaka za viumbe wake akawataja na wanadamu hapa kwa wanadamu wakasema wakathiru kathirum minan kisha akasema wa kathiru alihi haqqi alayhi la na wengi katika wanadamu wamewajibikiwa me, wa na neno la adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa man fama lahu min mukrim ama yule ambaye Allah jalla wa ala ameamua kumdzalilisha hakuna yeyote anayeweza kumpa utukufu inna Allah yaf'alu ma yasha kwa ni hakika ya Allah jalla wa ala anafanya atakavyo hakuna anayeweza kuingilia katika maamzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hata wale ambao wamethibiti kwao neno la adhabu kwa sababu ya ukafiri wao la takhluq qulubuhum min dhikrihi mioyo zinatambua na zinamtaja Allah subhanahu wa ta'ala wa bihaulihi wa quwwatihi na wanakubali watake wastake kwamba Allah jalla wala wa ndiyo mwenye nguvu wa adhimu qudratihi na utukufu wa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala katika surati zukhruf Allah jalla wala anasema na hii Allah anatusimlia uhalisia wanadamu hata ukimskia mtu anasema hakuna Mungu hii dunia inakwenda tumekuja by nature haya ni maneno yako mdomoni tu nyoyo zao zinakiri na zinatambua uwepo wa Allah subhanahu wa taala sikiliza maneno ya Allah muumba anasema wala insa'altahu na endapo utawauliza hao wenye kukanusha uwepo wa Allah subhanahu wa taala man khalaqhum Wauliza swali hili ni nani aliyekuumba wewe unasema hakuna Mungu hakuna Mola anayestahili kuabudiwa kwa, kwa haki ila yeye hahiupo muulize man khalaqak wewe ni nani amekuumba la Allah watasema bilisani halihim watakubali kwamba Allah jalla wa ala yeye ndiye aliyekuumba wa kwa hiyo pamoja na ukafiri wao wanamkanusha Allah subhanahu wa ta'ala dhulman wa ulwa wa na kujikweza lakini vile vile inaweza ikawa taqlidan li abaaihim wa ajdadihim wanayasema hayo kwa kuiga pengine baba zao na mababu zao au kufata matamanio yao au kumfata shaitani pamoja na hayo yaljauna ilayhi inda istihal al khatar hatari inapotokea wanajikuta automatically wamerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala matatizo ya kikomaa wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini liilmihim bilfitra wasababu maumbile yanawasukuma kwamba anna allaha jalla wa ala huwa alqadiru ala kulli shay ye ndiyo mwenye uwezo peke yake wa kila jambo Ndiyo mwenye uwezo wa kuamrisha sharika toeka au ikaje Ye peke yake Allah jalla wa ala ndiye anayeweza leo tuhitimishe na neno la Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala anazungumza kuhusiana na hawa wapinzani wanaokataa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema Huwa ladhi yusayirukum fil barri wal naomba aya hii tuisikilize kwa mazingatio allah jalla wanasema huwa ladhi yusayirukum yeye allah jalla wala nia nae kupelekeni ndiye anayekutembezeni fil barri wal mnapokuwa bara na baharini allah ndio anakupelekeni tusimame hapa tupate mazingatio unazo kasema mimi sipelekwi tazama ndugu yangu katika imani Hizi njia kwa mfano unakwenda porini unakwenda jangwani tazama mfumo wa Allah subhana wa Ta'ala alibotengenezea ametuwekea alama ambazo zinatuongoza katika safari zetu unaonaje kama mtu unatembea baharini hakuna ishara yoyote yakuonyesha huku ni mashariki huku ni magharibi wapi tunaelekea tazama Allah Jalla waala baharini wala wanaotembea baharini amewekea nyota zinawaongoza kwamba tukitazama nyota hii tutakwenda kutokea sehemu Wanaotembea jangwani hakuna miti hakuna nini vile vile wanazitumia nyota zinawaongoza lakini tazama unakukwenda porini kuna milima watu wanapeana appointment wakukuta katika mlima fulani nani nikauweka mlima huu hizi ni ishara Allah ameziuma na vitu hiyo umeviweka vitusaidie katika maslahi ya maisha yetu sasa sikiliza haya huwa alladhi yusayyirukum ya Allah ndiye anakufanyieni wepesi wa kutembea filbari barri mkiwa mchikavu walbahri na mkiwa baharini hatta idha kuntum fil fulk fakam naqūa katika vyombo binavotembea baharini meli mashua majahazi mko baharini mnatembea wajaraina bihim bi rihin Vyombo hivi kakupelekeni katika upepo mwanana mnafurahia mnapiga stori mambo yanakwenda vizuri na sote au kila ambaye amewahi kusafiri baharini au ziwani atakuwa anaelewa vizuri sana maneno haya tunatembea tunakwenda Halafu nini kinatokea wafarihu biha Allah anatisimulia watu wanafika pahala wanafurahi safari inaenda vizuri faia ja'at harihun asifu. Ghafla, Allah nayobadilisha mambo unakuja upepo wa kimbunga wajaahumul mauj min kulli makan yanatokea mawimbi kila upande linakuja wimbi kama mlima mkilitazama kila mmoja anakuwa rabbi nafsi rabbi nafsi story zimekatika kila mmoja anaona kabisa tunakwenda kuangamia Allah anasema wa anahum uhita bihim kila mmoja anakuwa na yakini kwamba sasa tumezungukwa hatuna namna ya kusalimika nini kinafanyika wakati huo itazame fitra sasa maumbile Allah jalla wa ala anasema da'u mukhlisina lahu katika hali hii wote watamuomba Allah tabaraka wa taala hali ya kumkusudia peke yake na kumtakasia dini na kuweka ahadi nyingi la in anjaytana min hadhihi e mula wangu kininusuru na hali hii iliyotufika la na kuunana min ashakiria tukitoka salama hapa tutakuwa ni wenye kushukuru tutatii tutanyenyekea tutarudi katika amri zako hii inakupa taswira gani kwamba kila nafsi hata wale nje kukataa uwepo wa Mungu inapofika hali kama hii Fitra maumbile yanawalazimisha urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yu, Allah jalla jalaluhu la yajhaduhu jahidun wa anta dhahira bi yajhaduhu hatta kama mtu akijidhihirisha bilisanil ulimi ulimiwaki akawa anasema hakuna mungu hakuna mungu lakini maumbile tafsiri uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hakuna anayeweza kumnusuru damu katika hali kama hiyo aliyoitaja illa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ndugu zangu katika iman Allah tabarak wa ta'ala kwa sababu hiyo arsal ar-rusula li hidayati mitume ili wa watu wa waelekeze watu ila khaliqihim wa waelekeze kwa mumba wao alladhi amanu bihi yule ambaye wamemwamini wa shahidu lahu bil juu ya upeke wake allah subhanahu wa ta'ala wa fi aslabi aba'ih tangu wakiwa katika migongo ya wazazi wao hii, ndugu zangu katika imani katika vitu ambavyo anatakiwa tujue anapokuja mwanadamu hapa duniani hapa kusema hakuna Mungu hakuna hivi Qurani inathibitishia mwanadam, kila mwanadamu kila nafsi imekubali na kukiri juu ya uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tukiwa bado tuko katika migongo ya wazazi wetu katika surati al Allah Jalla wa Ala ametueleza hayo wa ithadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ala anfusihim alaastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha allah alitushuhudisha alipoziumba naf nafsi zetu au alipoziumba roho za wanadamu wote alafu allah alizikusanya akazishuhudisha juu ya upweke wake na kwamba yeye ndo kwa kuabudiwa pasina kushirikishwa nafsi zote zilikubali na zikakiri juu ya jambo hili kisha allah akawambia au akatueleza siku ya kiama mtakaporudi kwangu msije mkasema hamkulijua hilo. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya upweke wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tafsiri yake ni kwamba kila nafsi inafahamu na kila nafsi inatambua kwamba sisi wote ni madhaifu sisi wote ni wahitaji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuha nnas antumul fuqara ila Allah. Enyi watu hakika nyinyi ni mafakiri ni wahitaji ni madhalili ni madhaifu wote mnamhitaji Allah wallahu huwal ghaniyyul lhamid. na yeye Allah jalla wa ndiye tajiri ndiye mwenye kuhimidiwa ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake. Kwao ndugu yangu katika iman kwa leo nitaishia hapa yaelewe hayo kuhusiana na hili jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni alamu na ala Allah ni jina linalomtambulisha Allah peke yake na hashirikiani na yote katika wajabu wake katika viumbe vyake katika jina hili insha Allah katika halaka utakuja kuanza jina lingine wabillahi والسلام wassalamu alaykum الله rahmatullahi